призначають доносчика на тортури, і коли він трьома різними прийомами їх витримає і повторить донос свій, то вже обмовлений є безголосий і його катують і мордують неодмінно. Відомий і вірогідний переказ повідає про сама місце, де була міністерська що якби перстом руки Божої скопати клаптик землі на тому місці, то вдарила б з нього фонтаном кров людська, пролита міністерською рукою. Історія Русів, Київ, 1991 рік, сторінка 297. Арештовували також людей, винуватих в образі царських регалій, до якого ідіотизму це доходило, свідчить той таки автор історії русів, оповівши історію про одного знаного поміщика або власника містечка Горського. Офіцер армійський пишеться в пам'ятці на ім'я Якинф Чекатунов, що переїздив через містечко Тес і не був як слід Огод господаря, утрактований, побачив в домі його на одній печі по кахлях, вимальованого майстром орла, враз заарештував командою господаря цього і вислав до Міністерської канцелярії з доносом, що він палить на печах свій герб державний невідомо з яким наміром. Міністерська канцелярія, прийнявши доностой, як слово і діло государеве, допитувала поміщика, з яким наміром поставив він на печі своїй державний герб і його припалює. Поміщик, виставляючи на доказ світків і свою присягу, хоча виправдовувався, що купив він пічтую у вільному містечку Городні, у гончара тамтешнього сидера перепілки, у якого між багатьма фігурами на оздоблення печей, зробленими, були між тваринами обличчі людські, а між птахами і орли, але щоб то було свяченне і заповідне, йому про те й на думку не спадало. І купив він усі тії печі, а між ними і ту неподібну. Є єдиним і звичайним наміром, щоб узимку огрівати світлиці, одначе, незважаючи на всі вибачення, орли коштували поміщикові доброго табуна коней і корів з грошовим додатком. Історія Русів, сторінка 298. Воистину безглуздий, і терор Сталіна. Не був плодом фантазії цього деспота. Подібна практика, глибоко закорінена в історичній традиції імперії зла, оповідає автор Історії Русів і про звірства брата фаворита імператриці Бірона, що був на Гетьманщині генерал Аншефом. Він, бувши цілковитим. Калікою мав, одначе, ранг повного генерала російського і, квартируючи декілька років у стародобі з військом і численним штатом, подобався пишністю і чванливістю самому гордому султанові, азіатському, а поведінка його ще більше мала в собі варварських химер. І не кажучи про численний сираль, сформований і комплектований насильством, хапали жінок, особливо тих, що мали немовлят, відбирали в них грудних дітей, а замість них змушували груддю своєю готувати малих цуценят для мисливської зграї того нелюда. Інші ж його мерзоти паскудять саму уяву людську. Сторінка 320. Царський міністр Волинський, якого, в упередженості до Росії не звинуватиш, переїхавши в Україну в 1737 році, писав тодішньому правителю Бірону. До самого в'їзду мов в Україну не думав я, що вона така пуста, і стільки множество тутешнього народу пропадало. А й тепер стільки вигнало на війну. Що не засталося і стільки хліборобів, щоб їм самим для себе збіждя посіяти? І хоч то вважають за їх упертість, то багато поля лишилося без засіву. Але як по совісті розсудити, то й робити нема кому і нема чим, бо з одного ніжинського полку взято в армію чотирнадцять тисяч волів а скільки з інших полків узято, того докладно сказати не можна. Цитуємо за Грушевським ілюстрована історія України Київ-Львів 1913 рік сторінка 410 Такий висновок можна зробити більше, але гадаю досить ситуацію, прояснюють і ці. Україна сплачувала Гіркий ченч за свій неперехідний гріх російської орієнтації не і дотепер. Тільки за Єлзавети Україна певною мірою змогла перевести дух. У 1741 році за сприянням Олексія Розумовського українські члени правління Україною здобули право рівності з великоросійськими членами, доти їхня участь в управлінні була підрядна. У час відвідання Єлизаветою Києва старшина подала прохання про вибрання гетьмана. Цариця прийняла старшину, ніби і милостиво, і дозволила прислати щодо цього депутацію. У неї війшли яків Лизогуб, Микола Ханенко та Василь Гудович, які виїхали до Петербурга, але хоч і приймали їх тут ніби з честю, не досягли нічого гісінького. Більше того, в Україну в 1747 році було прислано нових російських правителів, ними стали бригадир Ір'їн, полковник Ізвольський та селищів з українців в уряд війшли Лисенко, Скоропадський та Валькевич, тобто державний статус України, втримувався, як було до цього. 1748 рік випав вельми важкий для України. Заранча, голод, численні пожежі. Відтак з Гетьманщини було виведено сім російських полків, що були тут як окупаційне військо, полегша не мала. Але цього марно прохали ще останні українські гетьмани Іван Скоропадський, Павло Полоботок та Данило Апостол. Отже, справа з обранням гетьмана протяглася сім років і щасливо завершилася в 1750 році, коли гетьманам був не так вибраний, як призначений Кирило Розумовський. Щодо його особи в історичній літературі є різні точки зору. «Наведемо дві супротилежні», – Михайло Грушевський писав. Сам новий гетьман був чоловік чужий Україні та її життю. Він виріс у Петербурзі, де був усім зв'язаний – з Петербурзьким панством, ілюстрована історія України, сторінка 414. Цілком інакше дивиться на Кирила Розумовського Олександр Оглоблін. Це була доба останнього піднесення козацько-гетьманської держави, доба економічного зросту лівобережної України і буяння української національно-політичної думки, доба блискучого розквіту української культури та мистецтва. Маєстатична постать останнього гетьмана Старої України Кирила Розумовського, який поводився в Україні як справжній володар, його далекосяжні династичні плани, близьк Глухівської гетьманської резиденції, Грандіозний план відновити українську столицю в Батурині з його національними строєннями. Проект заснувати там перший університет в Україні. Яскраві твори національної історіографії, наприклад, описання Малий Росії Георгія Покаса. Утворення поважного кола української патріотичної інтелігенції – все це було відповіддю старої гетьманської України на ту навалу московського імперіалізму, яка невблаганно сунула на Україну, загрожуючи її державній автономії і кінець кінцем існуванню української нації та її культури. Оглоблін люди старої України, Мюнхен, 1959, сторінка 14. Оцінки, як бачимо, взаємозаперечні. Правда, очевидно, як завжди буває в подібних випадках посередині. Хто ж такий він був, цей Кирил Розумовський? Його батько Григорій Якович і дід Яків Романович розуми значилися рядовими козаками. Народився майбутній гетьман 29 березня 1728 року, тобто того року, коли в Київській академії урочисто розігрувалася драма «Милість Божа», яка висловлювала Богдана Хмельницького і відновлення гетьманства в особі Данила Апостола. Місце народження село Лемеші Тепер Козелецький район на Чернігівщині. Його батько невдовзі потому в 1730 році помер, отже, виховувала його з першу мати. Знаменита згодом Розумиха в дитинстві Кирило пас батькову худобу, але над цим безіменним та маломаєтковим родом. Зійшла щаслива заря. Брат Кириловий Олексій. Значно за нього старший народився 1709 року. Володів чудовим голосом і був надзвичайної вроди. Отож його забрано до царського хору в Петербурзі, де й приглянувся спершу принцесі, а потім цариці Єлизаветі Петрівні. Його кар'єра була дивоглядною, він став обер- єгермейстером цариці, дістав генеральський потім фельдмаршальський чин, був таємно обвінчений з царицею восени 1742 року і зумів пробути її фаворитом ледве не до її смерті. Була це людина винятково доброї вдачі, аж навіть така жорстока жінка, як цариця Катерина II, Признала це пишучи про Кирила. Він був гарний з собою, оригінального розуму, дуже приємний у поведінці, і розумом незрівнянно перевищив брата свого, тобто Олексія, який, однак був великодушніший і добродійніший за нього, Енциклопедія Брюкгауза та Ефрона том 26. 1893 рік, сторінка 204. І ось цей добродушний царицин улюбленець мав одну непереступну рису. Він не забував не лише про свою родину, а й про батьківщину свою, Україну, який намагався посильно пособити і ніколи не соромився просити за неї, єдине, в чому виявляв настирність. Ясна річ, що молодшого брата він узяв під опіку, і, можемо припустити, сприяв розвитків того національної свідомості. Ця українськість Олексія Розумовського була така сильна, що завдяки йому в царському двері Прищепилася мода на все українське. З'явилися там українські співаки і бандуристи. І саме Олексій зумів певною мірою прихилити царицю до України, адже її попередники ставилися до цієї землі здебільшого негаційно. Отож, 1743 року Кирило було послано братом для навчання інкогніто в Німеччину та Францію, у супроводі, ад'юнкта Академії наук Григорія Теплова, ця зловісна постать зіграє особливу роль не тільки в житті гетьмана, а й в історії українського державотворення, спричинившись до його занепаду, але на цьому ми спинемося далі. Була це чорна тінь Кирила Розумовського, Єдані, Радянська енциклопедія Історії України.